Sjätte kassettens andra sida Kungen själv satt i koret och kyrkan var full av folk och bland åskådarna fanns också Ylva Orm var rädd att visa henne för någon till han tyckte nu att hon var skönare än någonsin och fruktade att hon kunde bli bortstulen Men hon hade sagt ifrån att hon ville till kyrkan för att se hur pass gudfruktig Orm kunde te sig när vatten rann ned längs hans nacke Hon satt samman med broder Willibald ...som tog vara på henne och förbjöd henne att skratta åt de vita mantlarna... ...och biskop Poppo var med och döpte fast han kände sig skröpplig. Det var han som döpte Orm och biskopen av London döpte Gudmund... ...och därpå tog sex präster vid och döpte männen så fort han. han. Efter dopet var Gudmund och Orm fram hos kungen... Han gav dem varsin guldring med önskan att Gud framdeles måtte vara med dem och ville att det snart skulle komma och se hans björnar som nu börjat märkligt bättra sig i sin dans. Nästa dag betalade Silves ut till det döpta av kungens skrivare och skattmästare och stor glädje rådde hos alla. Minst stark var glädjen hos ormsmän som hade att betala honom sina två ören för sitt dop. Men ingen valde den billigare vägen att slåss med honom istället. För detta ska jag bygga en kyrka där hemma, sa Orm, när han dessa pengar i sin kista. Där la han 15 marker i en påse och gick med det till biskopen av London och fick en god välsignelse av honom. Och fram på eftermiddagen kom gudman bord på Orms skepp med samma påse i handen, mycket drucken och ljus till sinnes. Han sa att han nu hade allt sitt uppräknat och instuvat och det hade varit ett styrt dagsverke. Och jag har tänkt på dina ord, Jan, och det är rätt som du sa att jag med mitt anseende inte kan skänka dig fem marker. Här ger jag dig femton istället, och det kan passa bättre nu sedan styrbjörn är borta. Orum sa att detta var oväntat, men att han inte ville vägra ta emot en sån gåva från en sådan man. I gengåva gav han Gudmund sin andalusiska sköld, detsamma som han burit vid striden mot sigtryg i kung Haralds hall. Ylva sa att hon gladde sig åt att se att Orm hade god hand med samlandet av silver ty hon trodde inte att hon själv var mycket duktig med sånt och det syntes henne troligt att det skulle få gott om barn. Den kvällen satt Orm och Ylva hos biskop Poppo och sa farväl till honom Ty nu hade det brått att segla hem. Ylva grät och fann det svårt att skiljas från biskopen som hon kallade sin andra fader och han själv fick också tårar i ögonen. Om jag varit mindre skröplig, sa han, skulle jag ha följt med er. I Skåne kunde jag kanske alltid inte vara till nytta. Men dessa gamla ben orkar ingenting nu. Du har en duglig man i Villibald, Och med honom trivs vi gott, både Ylva och jag. Och det kunde vara en god sak om han ville följa med oss, när inte du själv kan. För att styrka oss i kristendomen, och kanske andra också. Det är skada att han trivs illa med nordmän. Biskopen sa att Willibald var den klokaste av hans präster och alltid mycket nyttig i sin gärning Han är den bäste vid omvändelseverk, sa han, Fast han har lätt att morra över synd och svaghet i sin stora iver och nitälskan Det bästa blir att vi frågar honom själv om detta Till en ovillig präst vill jag inte ge er När Willibald kommit in och fått veta vad det gällde Frågade han med förtretad röst när de tänkte segla Orm svarade att det nog blev nästa dag om vädret stod sig. Broder Willevald skakade på huvudet. Det är illa att ge mig så kort tid att få allt i ordning, sa han. Jag vill ha gått om salvor och lekemedel med mig när jag ska till mörkrens och våldsmännens land. Men allt ska bli färdigt med Guds hjälp. Om jag skyndar mig, du med er båda reser jag gärna. Fyra. Hur, broder Willibald, lärde kungsvän ett ord ur skriften. Orm gick till Gudmund och bad honom hälsa Torkel att han inte kunde komma tillbaka till hären utan tänkte segla hem nu. Gudmund blev ledsen vid detta och försökte få honom att ändra sig men Orm sa att hans lycka på sistone varit allt för god för att kunna vara länge. I detta land har jag ingenting mer att uträtta, sa han. Och om du själv hade en sån kvinna ombord som Ylva skulle du inte gärna sätta en i land bland den här av sysslolösa män som löper med tungan ut efter varje kvinna det får se. Det blev mycket slagsmål för mig och jag vill ha en frid samman med henne nu. Och det vill hon själv också. Gudman erkände att vilken man som helst kunde bli halvgalen av att titta på Ulva till och med bara en kort stund. Och rätt betänkt sa han skulle han själv också helst vela att segla hem till Bråviken nu ju det kändes ängsligt för honom med allt silvret bord Men han måste tillbaka till sina andra män och med besked till Torkel och Justein om hur det blivit med silvret. Mina män här blir nu plundrade av flinka kvinnor, sa han, som flockas kring deras rikedomar och raka efter silver både i byxor och tröjor så jag fått dem druckna nog. Därför är det bäst att jag ror ner samman med dig om jag kan få folket hopletat i tid. Vi gick till kung Ethelred och ärkebiskopen och sa dem farväl och fick se björnarna dansa mycket underbart på sina bakben. Därpå lite blåsa i lurar och männen satte sig till årorna där många hade det fumligt i början av trötthet och druckenhet. De kom snabbt ned för floden och vaktskeppen låg sig inte i deras väg denna gång, fast det köts många goda råd mellan landskapen. De låg över natten innan för flodmynningen. Och där skildes Gudmund och Orm som styrde åt varsitt håll. Ulva tålde skön bra men hon önskade likväl att resan inte måste bli långvarig det var trångt för henne på skeppet. Orm tröstade henne med att vädret brukade vara det bästa vid denna årstid och knappt skulle försena dem. Och älgest har vi bara vårt ärende till Stenbacken vid Gällingesan och det är inte lång omväg. Ylva var tveksam om det kunde vara klokt att hämta halsbandet nu när ingen visste hur det till på Jutland och inte ens vem som satt i gällingen. Men Orm sa att han ville ha allt sitt undan gjort på en gång. Och vem som än rår om gällingen nu sa han, om det är kung Sven eller kung Erik så är det minst troligt att han sitter där vid denna årstid när alla kungar helst slåss. Vi går i land där på natten, om det vill väl behöver vi inte bli störda av någon. Broder Willibald trides gott ombord fast han inte kunde hitta några krämpor att syssla med. Han satt gärna hos Rapp när denne stod i styråran och frågade honom om sydlandet och hans äventyr där. Och fast Rapp aldrig hade många ord att komma med åt gången syntes dessa båda börja bli stora vänner. De rundade Jutlands udde och höll söderut längs kusten utan att möta något skepp. Men nu fick det motvind och hård rod och en gång fick det lägga i land och vänta på bättre väder. Det rodde fram i nattmörker mot åmynningen vid Gällinge men det började ljusna ljusnadsmått när orm let skeppet lägga i land ett stycke innan det nådde dit. Han befallde att broder Willibald och Rapp med två goda män skulle följa med honom men Ulva skulle stanna om bord. Hon var inte nöjd med detta men han sa att så skulle det bli. I såna ting är det jag som bestämmer sa han. Hur det sen kan arta sig med annat. Broder Willibald känner stället lika bra som du. Om vi möter män och det kommer till strid när det börjar dagas är det bäst att ha det här. Vi är snart tillbaka. Dik upp från stranden mot kungsgården och fram över åkrar på dess södra sida. Broder Willibald sa att det endast hade en kort bit kvar till backen när tramp och mäns rop plötsligt hördes ner från bron på vänster hand. Det var en flock boskap som kom, driven av flera män. Det blir bäst att få dessa dräpta, så Rapp, och vägde sitt spjut i handen. Broder Willevald grep dem genast i armen och förbjöd dem strängeligen som våldsamhet mot män som ingenting gjort. Orum sa att det knappast kunde behövas om de skyndade sig. De sprang nu fram mot backen och männen bak korna stannade och stirrade på dem i häpnad. Vems män är ni, ropade Kung Haralds, svarade Orm. Den lilla prästen, skrek en bland oxdrivarna. Det är den lilla prästen som var hos kung Harald. Detta är fiender. Spring och väck, folk. Rapp och de båda männen hade med sig satt nu efter oxdrivarna. Men boskapen var i vägen så att dessa fick gott försprång. Orm sprang fram till backen med broder Willivald och denne visade genast på de tre stenarna. Där låg halsbandet som det lagts. Nu får vi löpa en stund sa orm, och stoppade det på sig. Inne från kungsgården hördes nu larm och skrik och när den adde rappans män brummade han över att han inte farit på oxfösan i tid. Sitt spjut hade han i förargelsen kostat på en av dem som blivit liggande utanför porten. Men det nyttade inte stort sa han, och där miste jag ett gott spjut. Vi sprang nu allt vad vi kunde tillbaka över åkrarna och snart hörde det starka rop bakom sig och tramp av huvar. Rapp var en skarp, synt man med sitt enda öga Han och orm såg sig tillbaka över axeln medan de sprang Här kommer kung Sven själv, sa orm Det var ingen ring ära Och brott har han, så Rapp Den har glömt att fläta skägget Broder Willibald var inte så ung som de andra Men han sprang duktigt på sina korta ben Med sin prästkappa högt uppskötad. Här har vi dem nu, skrek orm Märk dem med spjuten i detsamma stannade han själv och slängde sitt spjut mot den närmaste En man på en stor häst som kommit fram om kungsvän Mannen fick upp hästen på bakbenen när han såg spjutet komma Och gick djupt i bringan på hästen som kom ned framåt och rullade över med mannen under sig Männen med rapp kastade mot kungsvän men utan att träffa Och nu var han tätt in på dem och det fanns inte flera spjut Bror Willibald böjde sig, fick upp en sten och slungade den med all sin kraft Älskar din nästa, röt han vid kastet. Stenen träffade kung Sven på munnen med en smäll, och mitt i ett skjut av ilska sjönk han samman på hästen och gled i marken. Det kallar jag en god präst, Sarap. Det andra i följet fick brott med att se till kung Sven och Orm och hans män nådde till skeppet mycket anfodda men utan skada. Orm skrek åt roddarna att bära av genast medan han och det andra vadade ut och drog som bord. Och det var redan ett gott stycke ute när ryttare syntes på stranden. Det hade börjat blåsa igen i gryningen och nu hade det vinden från rätt håll och kom hastigt undan för både åror och segel. Orm lämnade Ylva halsbandet och sa henne hur det haft det och Rapp var mindre fåordig än vanligt när han berättade om den lille prästens kast. Jag hoppas att han fick så det kändes, sa Ylva. Det stod blod om käften på honom när han ramlade av, sa Rapp. Det såg jag tydligt. Lille präst, sa ilva, jag har god lust att kyssa dig för den smällen Orm skrattade Det var jag alltid varit mest rädd för, sa han Att du skulle börja vänslas med präster i din fromhet Broder Willibald förklarade med stor bestämdhet att han inte ville bli kysst Men han såg inte ledsen ut för allt det beröm han fick höra Den kyssen kungsvän fick glömmer han nog inte så snart, sa Orm och det är inte hans vana att lämna såna ting ohämnade. Kommer vi nu lyckligt hem får mormin börja packa i en fart. Du nu blir det lugnast för oss upp i skogarna där ingen kung kommer. Och det blir väl där jag får bygga min kyrka. Och om orms senare öden i skogslandet uppe vid gränsen ska också bli berättat om hans nit för kristendomen och broder Willibalds lycka med omvändelser om deras bekymmer med smålänningarna och fejder med dem och om hur vild oxarna kom tillbaka. Här är första delen Röde Orm sjöfarare i västerled slut och vi fortsätter direkt med andra delen Röde Orm hemma och i österled. Norstedt och Söner, Stockholm 1945, innehåll Första avdelningen Orm på gröning 1. Hur Orm byggde sig hus och kyrka och om hans rödhåriga döttrar. 2. Hur de röstades till kristningsgille för kung Haralds dotterson. 3. Om främlingarna med saltforan och hur kungsvän gick miste om ett huvud. 4. Hur Orm predikade för salthandlaren. 5. Om det stora kristningsgillet och hur de första småläningarna blev döpta. 6. Om fyra sällsamma tiggare och hur Erins mästare kom fader Willibald till hjälp. Sju. Om mannen som var Sveakungens svärd och om magistern från Aachen och hans synder. Åtta. Om den syndige magisterns andra synd och om den bot han fått sig pålagd. Nio. Hur magistern letade efter kvigor och satt i ett körsbärsträd. Tio. Om kvinnokonsterna vid krakasten och hur blåtunga fick ett märke i äggen. Elva. Om Toke Grågullesson och den olycka han haft. Och om en ond skänk från finvedingar. 12. Tinget vid krakasten. Andra avdelningen. Bulgarguldet. 1. Om världens undergång och hur orms barn växte till. 2 om mannen från öster 3. Berättelsen om bulgarguldet 4. Hur de lade råd om hämtande av guldet 5. Hur de seglade till gutarnas vi 6. Hur de rodde till Nepr. 7. Om det som hände vid forsarna 8. Hur orm löste svarthövde och mötte en gammal vän 9. Om hemkomsten och hur Olof Sommarfågel lovade att bli kristen 10 Hur du du upp med den galne magisten. Elva. Om det stora hundarnas jakt. Första avdelningen. Orm på Gröning. Första kapitlet. Hur orm byggde sig hus och kyrka och om hans rödhåriga döttrar. Det var nu på tredje året sedan orm efter det han i hast sålt sin fädernegård vid kullen för att undfly kungsväns vrede kommit dragande upp till gränsbygden med hela sitt hushåll, med hustru och moder och gårdsfolk och sin lille präst och med hästar och boskap och allt lösöre som kunnat klövjas på hästrygg. Åsas arvegård hette Gröning, den hade legat öde och förfallen med hopsjunkna tak och jängrodda tegar och en orkeslös gårdsfogde och hans käring jämte en flock magra gäss hade varit allt liv som fanns att se på stället. Orm hade känt föga trivsel vid denna syn och tyckt att detta inte var mycket till gård för en man som han och för kung Haralds dotter. Och Åsa hade sprungit omkring i krockarna och gråtit och anropat Gud inför allt elände och farit ut i hårda ord mot de båda gamla. Till hon hade aldrig sett gården sedan sina unga dagar då hennes fader suttit där i välmåga innan han och hans båda söner dräpts i en fejd. Men Ylva hade tyckt att detta kunde vara en plats som låg tillräckligt långt bort från kungsvän och hans anhang. Och här ska jag nog kunna trivas hade hon sagt om bara du orm visade lika hände i husbygge som i att slåss och föra skepp. Första vintern fick det, det magert med klänkost både för folk och fe och med ogina grannar. Orm sände män till en storbund i trakten Gudmund i Uvaberg som kallades Gudmund Ylare och som var känd både för sin stridbarhet och sin stora rikedom för att köpa hö och maltkon. Och männen kom tillbaka med kort svar och tomhänta emedan en nykomling som sades hålla sig till Kristus inte syntes vara mycket att ta på allvar för en sån man som Gudmund. Men orm redde själv och stad med rapp den enögde och tre andra goda män i följe och kom till Uvaberg tidigt i gryningen. Han togs in i huset med föga besvär och lyfte Gudmund ur hans säng och bar ut honom och höll honom ena benet över gårdsbrunnen medan rapp och det andra satte ryggarna mot dörren på det att de inte måtte bli störda inifrån. Och sedan orm och Gudmund talas vid en kort stund över brunnen blev köp uppgjort både av hö och korn till skäligt pris. Och orm vände honom rätt igen och satte honom på fötter utan att våldsamheter följde. Ylarens vrede var inte mycket större än den aktning för orm han nu kände och knappt så stor som hans häpnad över att ha släppts levande. – Nu det ska du veta, sa han, att jag är en farlig man även om du är min överman i styrka så att det kanske kan dröja innan du får märka det och det är få som skulle vågat lämna mig vid liv sedan det gjort mot mig vad du nu gjort. Jag vet knappt om jag själv skulle våga det, om jag varit i dina kläder. Men det kan vara att du inte är lika klok som du är stark. Jag har bättre lärt än du, sa Orm. Du, jag håller mig till Kristus och känner väl till hans lära. Och han vill att man ska gå fram med saktmod mot sin granne, även när den är till förtret. Därför bör du tacka honom, om du har förstånd till det. Du, din brunn såg ut att vara djup. Men om du tänker vara min fiende efter detta ska jag också veta råd. Och då må du se dig för hur det kan sluta. Jag har mött värre fiender än dig utan att det blivit jag som fått största skadan. men sa att det kommer att skrattas mycket åt honom för detta till stort men för hans anseende. Dessutom att han sträckt sig illa i benet när han hängde över brunnen. Och därtill fick han nu höra att en av hans män som kommit springa med ett svärd när orm bar ut honom låg under kvinnornas händer med axeln krossad av raps yxhammare. Han ville nu veta vad orm och Kristus kunde anse om allt detta och om så stora skador skulle räknas för intet. Orm tänkte sig för och svarade att mannen som fått axeln knäckt finge sig själv och för hans skada gåv han ingenting. Du var tur för honom med hans oförstånd sa han, att rapp är lika god kristen som jag ellers hade dina kvinnor inte behövt pyssla med honom nu och därmed må han vara nöjd men för det övriga kan det vara rätt att jag ger dig skälig upprättelse därför är det mitt anbud att du nu följer med till en helig man hemma hos mig han är den bästa bland läkare och får fort din skada i lag och hans helighet är sådan att den skank du sträckt kommer att bli bättre än den andra efter detta och det kommer att lända dig till den största heder och öka ditt anseende mycket att bli helad av en man som länge skötte kung Harald för alla hans krämpor och gjorde underbara ting med dem. Därom blev det nu talat en god stund och slutet blev att Gudmund föll med orm hem. Fader Willibald satte god salva på benet och svepte bind under det att Gudmund mycket frågade honom om kung Harald. Men när prästen ville tala med honom om Kristus, om det gode att bli döpt Visade han stor oro och skrek att han ingenting ville höra om detta Det att råka ut för sådant så han skulle vara smädligare och bli ännu mera utskrattad än att hänga över en brunn Och det var illa tyckte han att någon kunde tro honom vara enfaldig nog till att lockas med på dyrlikt. När han skildes från Orm efter det han fått sin betalning för köpet sa han Ingen blodsfejd ska råda mellan oss men när den någon gång vill sig väl så att jag kan ge dig igen för den smällek du vållat mig, ska det inte bli försummat. Det kanske kan dröja, men jag är en man med gott minne. Orm såg på honom och drog på munnen. Jag vet att du är en farlig man, sa han, eftersom du själv har sagt det. Men likväl tror jag knappt att jag kommer att ligga sömnlös för det löftets skull. Men det må du veta att gör du mig för trött ska du bli döpt. Antingen jag ska hålla dig i öronen eller i benen. Wille Wald över att han inte lyckats med denna omvändelse och trodde sig bli till ringa nytta i sin gärning. Men Ylva tröstade honom med att det skulle bli bättre för honom när Orm fick sin kyrka byggd. Orm sa att kyrkan skulle han bygga som han lovat men först skulle gården byggas ny och därmed tänkte han inte dröja. Han kom snart igång med detta på allvar och satte sitt folk att flitigt fälla träd och släpa hem kristade stammar som han själv vyksade till. Han valde allt med omsorg och ville endast veta av grova stockar utan bank. Till hans bygge sa han skulle bli både hållbart och anseendet och inte någon vanlig skogslya. Gården låg i en stor krök av ån med skydd av vattnet från tre sidor och på god och fast mark som aldrig blev översvämmad. Det fanns gott om plats för allt han ville bygga och hans verk tädde sig så bra för honom att ju mera han fick gjort desto mer vill han göra. Han byggde sitt hus med murad eldstad och med skjutlucka för rökfånget som man sett hos kung Harald och med tak av skalade spiror av ung ask täckt av neverflak och däröver den segaste grästorv. Sedan byggde han brygghus och fähus och visthus, alla rymliga och värda att se i dessa trakter. Och därefter tyckte han att det nödigaste var gjort och att det nu snart kunde vara kyrkans tur. Den våren blev det tid för Ylva att föda och både Åsa och fader Willibald stod henne bi. De hade stort bestyr och sprang omkull varandra i sina iver. Ylva hade det svårt och skrek mycket och förbannade sig på att hon hellre ville vara nunna än barnaföderska. Men fader Willibald la sitt krucifix på hennes buk och läste över henne på prästspråk och till sist gick allt väl hon förlöstes med tvillingar. Det var två flickor och både Åsa och Ylva tog sig detta nära till en början. Men när de nyfödda bröst fram till orm och lasians sig hans knä fann han ingenting att klaga på. Alla var överens om att de skrek och sprattlade lika krytt som något gossebarn. Och så snart Ylva hunnit vänja sig vid dem blev hon åter glad och lovade orm att det nästa gång skulle bli mankön. Och när det snart visade sig att båda skulle bli rödhåriga tyckte de att det artade sig illa för det stackars små kräken. Till de fick det hans färg på håret skulle det kanske också i övrigt komma att se ut som han. Och det vore ingenting som man ville önska sina döttrar. Men både Åsa och Ylva befallde honom att tigan så olyckligt tal. ty så illa behövde det för ingen del bli, sa de, Och det röda håret skadade inte. När det blev frågan om att ge dem namn bestämde Orm att den ena skulle kallas Odny efter hans mormoder och åt detta blev Åsa glad. Men den andra ska vi kalla efter någon i din släkt, sa han till Ylva. Och där må du själv välja. Det kan vara svårt att välja rätt och till bäst lycka, sa Ylva. Min moder var en härtagen kvinna. Hon dog när jag var sju år. Hon hette Ludmilla och var dotter till en hövding från Obotriterna. Hon hade rövats från sitt eget bröllop. Det säger alla här män som varit åt det hållet att det bästa av allt är att komma över och botriter och andra vänder när de håller stort bröllop och är druckna. Då duger männen föga till med vapen och de som ställs att hålla vakt ligger sovande av deras starka mjöd så att rikt byte kan vinnas med ringa besvär både skatter och unga kvinnor. Ingen kvinna som jag sett har varit skönare än hon och min fader sa alltid att hon var en kvinna med lycka fast hon dog ung. Ty i tre år hade han henne helst bland alla. Och det var mycket för den obotritiska sa han att få komma i Dana konungens säng och föda honom en dotter. Men det kan vara att hon själv tyckte annorlunda. Ty när hon var död hörde jag pigorna viska med varandra att hon försökt hänga sig strax hon kom till oss. Och det trodde att det kom sig av att hon sett sin brudgum dräpas när hon gripits och bars bort i skeppen. Hon var med mycket kär, men det syns mig ovist om det kan vara lyckligt att kalla barnet efter henne. Åsa tyckte att detta kunde man inte tänka på. ty Ingen olycka vore värre än att bli rövad av här. Men, och lade det namnet på barnet, kunde lätt den lotten följa med. Men Orm sa att det inte vore så lätt att döma riktigt i dylika ting. Jag själv blev en gång rövad av härmän, sa han, och nu räknar jag inte det för en olycka. Till om inte så hänt hade jag aldrig blivit den man jag är, och aldrig vunnit svärdet och guldkedjan, och aldrig ylva heller. Om inte Lödmilla hade blivit härtagen, då hade aldrig kung Harald fått en dotter som sitter här nu. Det hade svårt att bli sams om detta och fast Ulva gärna ville att hennes sköna och goda moders namn skulle leva ville hon inte lägga på sin ena dotter det ödet att bli rövad av smålänningar eller andra Men när fader Willevald kom till dem där de satt i rådslag sa han genast att Ludmilla var ett gott och lyckosamt namn som burits av en helig förstinna i landet Moravien i den gamla kejsar Ottos tid Därmed fick det bli vid Ludmilla och allt husfolkets bodde sällsamma öden åt den som blivit så märkligt uppkallad med ett namn som aldrig förut hörts. När de båda barnen blev starka nog för att tåla vid det döptes det med stort skrik av fader Willibald. Det växte och hade hälsan och rullade snart omkring på golvet i lek med de stora iriska hundarna som orm haft med sig hemifrån. Eller sleto som dockor och djur som rapp och fader Willibald tällde åt dem. Åsa älskade dem högt och hade mer att tåla mod med dem än med någon annan. Men Orm och Ylva fann det stundom svårt att säga vilken av dem som artade sig till att bli ilsknast och envetnast. Med tiden fick Ludmilla ofta höra att hon var ett helgons namn utan att det märktes att hon la detta mycket på sinnet. De höll gott samman fast i gärna för varandra i håret och när den ena fick smaka riset stod den andra bredvid och skrek lika högt. Året därefter fram på sommaren fick Orm sin kyrka färdig. Han hade ställt den i skydd för de andra husen ytterst på ödden och gjort den så stor att 60 människor skulle kunna sitta bänkade där fast ingen förstod var så mycket folk skulle komma ifrån. Han la nu också en god vall krönt med dubbelt pålverk tvärs över hela ödden med en stark port i mitten. Så ju längre tiden led och ju mer han fick bygga desto mer ängslade han sig för gårdens säkerhet och ville vara redo att möta både gränserövar och män som kung Sven kunde sända upp. När allt detta väl blivit färdigt valde Ulva både sig själv och andra stor glädje genom att föda en son. Åsa sa att här hade Orm Guds välsignelse för sitt kyrkobygge och han höll med om att så kunde vara troligt. Den nyfödde var utan vank till lämmar och kropp och stark röstad från början. Alla var överens om att han i sanning måtte vara ett hövdingeämne. Eftersom han var kommen både av kung Haralds och vidfamnes ett. När han kom fram för att visas för sin fader. Tog orm ned svärdet blåtunga från väggkrogen. Och drog det ur skidan. Och på dess ödd ströddes mjöl och några salt. Åsa höll därefter med varsamhet fram barnet mot svärdet. Tills tunga och läppar rörde vid det bjudna. Padre Willewald såg på med mörk min ur det korstecken över barnet och sa att sådant okristligt bruk och med blottat mordvapen vore ont verk och mycket att klandra. Men här fick han inte medhåll. Till och med Ulva där hon låg trött och svag, ropade ivrigt till honom att han hade fel för sig i denna sak. Detta är ett bruk för ädelborna, sa hon, och därav kommer hövdingar sinne, orädd, håg och vapenlycka. Och även gåvan att väl lägga sina ord. Och det syns med vara olikt Kristus. Efter allt du berättat om honom. Om man skulle visa sig missundsam inför sådana gåvor till ett människobarn. Det är en urminnes sa Orm. Och det fanns vishet i mycket hos det gamla. Fast inte det visste om Kristus. Själv fick jag slicka svärdsödden som mitt första mål. Och min son och kung Haralds dotterson ska inte fara sämre än jag. Där vi fick det bli. Fast fader väl skakade på huvudet och mumlade för sig själv om djävulens närgångenhet i detta land. Andra kapitlet. Hur det röstades till kristningsgille för kung Haralds son. Vid denna tid kände sig Orm bättre tillmods sedan någonsin för, till allt gick honom väl i händer- Hans åkertegar bjorde god skörd, hans boskap frodades, hans visthus och lador fylldes. En son hade han nu fått och kunde vänta sig flera och Ulva och barnen trivdes i god hälsa. Själv lärde han nu omsorg sina karar att sky, lättja alltifrån den tidiga gryningen. Åsa höll ett stadigt öga på pigorna i mjölkkammar och vid vävstolar. Rapp var händig som snickare och smed och till att lägga snaror för fågel och vilt. Och överallt sammans nedkallade fader Willibald varje afton Guds välsignelse. Det enda orm kunde finna att sörja över var att han bodde borta från havet. Ty för en man som han kunde det stundom kännas tomt sa han att endast ha skogsmömlet omkring sig åt alla håll och aldrig få höra sommarhavets röst eller förnima en fläkt av dess sälta. Men ibland kunde det hända att han hemsöktes av onda drömmar han kunde då bli så orolig i sömnen att Ylva rev i honom för att få veta om Maran redan om eller vad som älget kunde stå på. När han då vaknat och fått stärka sig med öl kunde hon få höra att han i sömnen var tillbaka på det moriska skeppet under skarp rod med piskslag och stönanden omkring sig och märkta ryggar krökta över åren. Och dagen efter en sådan dröm satt så han gärna vid sysslor samman med rapp som aldrig drömde under samtal om minnen från den tiden. Världen detta syntes honom likväl vara med drömmar som han ett par gånger hade om kung Sven. det moriska skeppet var endast ett minne, men med kung Sven och hans hämnd var det annorlunda och drömmar om honom kunde varsla om olycka som skulle komma. När han har haft en sådan dröm kände han därför stor ängslan. Han berättade med noggrannhet allt för Åsa och fader Willibald och ville ha deras hjälp att tyda drömmen. Ena gången hade han sett kungsvän stå med ett ont skratt i förstammen på ett väldigt skepp och komma allt närmare under den själv med få män vid årorna fåfängt höll undan. Andra gången hade han legat maktlös i mörker och hört Ylvas rop och jämmer när hon bars bort. Därpå hade han sett Sven kom emot sig i eldsken med svärdet blåtunga i handen och där vi hade han vaknat. Åsa och fader Willibald var överens om att sådana drömmar kunde ha någonting att betyda och Åsa kom i gråt när hon fick höra den sista. Men har hon tänkt sig för blev hon lugnare. Det kan vara att du ärvt sanddrömmens gåva av mig, sa hon. Och det syns med knappt vara ett arv att stå efter. Du själv har jag aldrig haft nytta av den gåvan utan endast mera plåga och ängsla än andra. Men en sak tröstar mig, du att jag själv ingenting för som kan vara ett varsel om olycka för oss. Du din olycka vore i sanning min egen. Och om något hotade dig och ditt hus skulle jag nog få veta det i min sömn. Min tro är, sa fader att kung Sven har tillräckligt att göra med annat och föga tid att forska efter dig, Orm, i dessa utmärker, Och du må betänka att det är mig han har mest otal med. Det var min hand som drabbade honom med en slungad sten, liksom när gudsmannen David slog hedningen Goliat, Och likväl har jag ingenting drömt. Men det är sant att ondskans vägar är krokiga och långa. Det är bäst att vara beredd. Orm var ensam med honom i detta, han var noga med att få sitt påverk på vallen starkt och stadigt och den stora porten bomman med goda tvärslår för att kunna sova lugnare. Och snart tänkte han inte mycket på dessa drömmar utan mera på det stora kristningsgille han tänkte hålla för sin son. Att ge namn åt en nyfödd valade han om inte ett huvudbry. Han skulle heta Harald. Det det må vara, sa han, att jag kanske lägger på en stort öde genom att ge honom en konungsnamn. Men få har haft sån lycka som kung Harald eller vunnit så stor berömmelse som han och bland alla hövdingar jag mött vet jag endast en och det var Almanzor av Andalusien som var hans like i vishet. Därför vore det illa mot min son om jag förvägrade honom det namn som bars av hans morfader. Det endast en sak jag är ängslat för när du ger honom det namnet, så och det är att han kan komma att bli omåttlig med kvinnor, liksom min fader som aldrig kunde få nog av dem Sånt kan passa sig för en konung men knappt för andra Han kommer att bli starkt och välskapt sa Åsa Det tycker jag mig redan kunna märka Och får han där till ett muntert sinne behövs ingen inget kunganamn för att kvinnorna ska bli lättfångade Så var det med min son Are som kom i olycka för den sakens skull Honom kunde aldrig kvinnor stå emot när han blinkade åt dem och grep dem i fletorna Det har jag hört av dem själva han hade skrattande ögon och sorglöst sinne och var den bästa av mina söner näst orm Om och må gud styra att du Ylva aldrig får känna sån sorg som den jag hade för honom När han kom i olycka för kvinn och skull och rymde ur landet och for Miklagårdsvägen och blev borta Det vill jag också önska sa Ilva. Men likväl är det sant, nu när jag tänker mig för, att jag hellre vill att min son ska få lätt för sig med kvinnor när den tiden kommer än att han ska stå försagd och ingenting våga mot dem. Du kan ha gått hopp i den sakens orm. har försagdhet hittar inte mycket i din sons påbrå. Till barnets kristnande skulle det nu röstas till stort gästavud dit allt gott folk vid omkring skulle bjudas. Orm ville att ingenting skulle sparas, varken i bak eller bryggd eller slakt. Skogsborna sa han skulle få pröva på en hövdings gästfrihet i ett tre gille. Kyrkan skulle vara gästabudssal, det där fanns bäst utrymme. Och på tredje dagen alla var glada av riklig välfängnad skulle fader Willibald predika för dem och många skulle då kanske låta sig döpa. Fader Willibald ville till en början inte veta av att gille med skrenande hedningar skulle hållas i hans nya kyrka där han nyss fått altaret färdigt och ett vackert kors uppsatt. Men han gav med sig vid tanken på att många själar kanske nu skulle vinnas för den sanna läran. Ylva kände oro för två ting. Hon ville att ölet inte skulle bryggas alltför starkt eftersom det skulle ha vilt folk till gäster och med både män och kvinnor vid bordet. Hon visste sig ingen råd med sitt guldhalsband om hon skulle våga bära det eller ej. Din sista visas vid Gille kom svärden fram, sa hon, och här är nog snikenheten efter guld ännu större än i gällingen. Mitt råd är att du ska bära det, sa Orm. Jag vill att det ska synas att du är för mer än andra och du har ringa glädje av smycket om det alltid ska ligga i kistan. Alla hade nu bestyr med att rösta till gillet. Stor brygg gjordes och stora bak och varje dag kände Orm efter på slaktdjurens hull och letade om flitigt gödas. En dag kom en man med två packhästar ut ur skogen söderifrån och red fram till gården. Han blev väl mottagen och bjuden att komma in. Han hette Ole och var en gammal man. Sedan lång tid drog han från gård till gård vidanomkring omkring i gränstrakterna och drev handel med skinn och salt. Därav kallades han Salt-Ole och var välkänd överallt. Ingen ofredade honom fast han alltid färdades ensam Det han var sär till lynnet och hölls för att vara smått konstig. Men skinn hade han gott förstånd på och var inte lätt att lura. Han var alltid välkommen med sitt salt och dem som hade råd att hålla sig med så dyr vara. De stora hundarna skällde men de brydde han sig inte stort om och inte hans gamla hästar heller. Men vid dörren blev han stående och vägrade att stiga ut tröskeln för han fått veta att prästen inte fanns i huset. Ty för honom hade han skräck. Vår präst bits inte sa Åsa förtrytsamt i det själv satte fram mat åt honom. Men idag är han med rapp på fiske så att du slipper se honom. Det ska vara en krake med sånt vett som du som är rädd för en Guds präst. Men nu ska du likväl vara välkommen i huset. Sätt dig nu här och ät gubbstackar. Det är säkert att du kommer rätt till pass med ditt salt. Vi har snart slut på vårt och det är inte lite som vi kommer att gå åt i vårt gille om allt ska bli som orm vill ha det. Han vill att var och en ska kunna ta tre fingers nypa krossat vitt salt till att doppa i både till kött och korv och ha salt i gröten också. Fast de flesta skulle säga att sånt är överdåd till och med för dem som har så ställt som vi. Och att smör och honung må vara gott nog till gröten även vid det bästa gille. Göbben satt och åt surmjölk som han betade bröd i. Han skakade på huvudet vid Åsas tal. Salt är det bästa, sa han. Människan ska äta vad salt hon kan, det ger hälsa och krafter och långt liv. Det driver ont ur kroppen och gör blodet friskt. Alla tycker om salt, se nu här. Tvillingarna stod i höll varandra i handen och glodde allvarligt på honom. Han tog två saltbitar ur sitt bälte och höll fram dem mot barnen och kluckade vänligt. De kom tveksamt närmare, till sist tog de bitarna och började genast suga på dem. Se där, sa gubben belåter. Se, så är det. Salt säger ingen nej till. Men när han ätit och fått öl och blivit frågad om nyheter och Ylva skulle göra uppköp med honom fick de veta att han nästan inte hade något salt kvar i sina påsar. Ingenting av det vita som kallades kejsaren salt och som oron ville ha till sitt gille och endast föga av den bruna sorten. Åsa hött åt honom. Kunde du ha sagt från början, sa hon, så skulle jag rättat välkomsten därefter. Men det är som jag alltid sagt, gubbar och troll och gamla stutar, vad har man för det man stoppar i dem? Men Olle var nu mätt och nöjd och sa att det fanns tröst för allt. det finns fler handelsmän på väg hit, sa han. Jag kom förbi dem igår när det rastade vid Jökliden. Elva män och en pojke och fjorton hästar. De hade både spik och kläder och salt. det hade kommit över långa stockar, sa de och ämnade sig upp åt Småland. Jag känner dem inte och ändå har jag trott att jag kände alla människor. Men jag börjar bli gammal och det kommer nytt folk. Men det jämnar sig hit, det vet jag. Det är deras hövding frågade efter dig, Orm. Orm hade haft sin middagslur inne i sin kammare men hade nu kommit ut till det andra för att lyssna till gubben. Efter mig, sa Orm. Vem var han? Han hette Östen i Öre och var från finvädningarnas håll. Men i dessa trakter hade han aldrig kommit förr. Han hade länge legat i sjöss, utrikes, men nu hade han satt all sin vinst i denna fora för att göra en lönande hemfärd. Varför frågade han efter mig, sa orm. Han hade hört talas om dig som en rik och berömd man, en sådan som handelsmän gärna gästa. Han hade också silversmycken bland sina varor, sa han, och goda pilar och bågsenor. Var det bara mig han frågade efter, sa orm. Han ville också reda på vad andra stormän män det fanns som inte köpte i och med prut och jämmer. Men mest blev det talat om dig. Jag hade hört att du var den rikaste. Orm satt tyst en stund och såg fundersam ut. Elva män, sa han. Och en pojk, en liten en. Det behövs goda män till skydd en så stor fora. Och pojken hade lite hjälp med hästarna. Det må vara, sa men likväl är det gott att bli vanad i tid när främlingar kommer så manstarka Jag märkte inte ett ont hos honom, sa Men han må vara en orädd man, till jag sa honom att du hade präst i din gård, att det brydde han sig inte om Alla skrattade åt detta Varför är du rädd för prästen, sa ormen. Men därför visste den gamle ingenting att svara han enda skakade på huvudet och såg slug ut och mumlade med låg röst. Att dömare bor han inte än att han visste att den sortens folk var värre än troll. Och därmed fick han bråttom och komma av stad. Om sju veckor har jag mitt gille, sa orom till honom när han bort. Finns du här i trakterna är du välkommen. Det kan vara att du idag gjort mig en god tjänst. Tredje kapitlet om främlingarna med saltforan och hur kung Sven gick miste om ett huvud. Nästa kväll kom främlingarnas fora fram till Gröning. Det har börjat regna och män och hästar höll ett stycke från porten under den man kom fram och frågade efter orm och bad om husly för natten. Slut på kassettens andra sida. Stanna bandet, lägg tillbaka kassetten i en emballaget. Och fortsättning följer på kassett nummer 7.